ישעיה, פרק כ"ג משא צור, הלילו אוניות תרשיש, כי שודד מבית מבו, מארץ קיטים נגלה למו. דום מו יושבי אי, סוחר צידון עובר ים מלעוך, ובמים רבים זרע שיחור, קציר יאור תבואתה, ותהי שכר גויים. בושי צידון, כי אמר ים מעוז הים למור, לא אכלתי ולא ילדתי ולא גידלתי בחורים רוממתי ותולות. כאשר שמע למצרים יכילו כשם עצור עברו תרשישה העלילו יושבי אי הזאת לכם עליזה מימי קדם קדמתה יובילו הרגליה מרחוק לגור? מי יעץ זאת על צור המעתירה?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 ונשכחת צור שבעים שנה, כי מי מלך אחד. מקץ שבעים שנה, יהיה לצור כשירת הזונה. קחי <כי> חינור, שו בעיר זונה נשכחה. היטיבי נגן, הרבי שיר, למען תיזכרי. והיה מקץ שבעים שנה, יפקוד אדוני את צור, ושבה לאתננה. וזנתה את כל ממלכות הארץ.